Oh, bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso Oh, partigiano o oh, travivia oh, bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao partigiano Genti che passeranno. Oh. Questo Kívánok. A belső közlés a Club Reddió és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. A szerkesztő Pál nevében is köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak a számára. A mai adás vendége egy nagy le a költő, aki 20 éves korra ellenére már két kötetet is a magának mondhat, az előbb pedig az ő választásában hallottuk a Bella ezúttal Gorán Bregovic előadásában. köszöntelek itt a stúdióba, és nagyon köszönjük, hogy élőben is eljöttél ide hozzánk, hogy beszélgessünk. Jó estét kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat. Ráadásul a köteteket nem csak mint szerző tudhatod magadénak, hanem mint illusztrátor is, mind a két kötetben a versek mellett rajzok is vannak, amelyeket te magad raktál hozzá, illetve a könyv borítóját is te tervezted. Ez nem egy rádióhoz nagyon illő megfogalmazás, de mégis, ha megnézik a könyvet, láthatják, hogy egy kép van a könyvnek a borítóján. Igen. Úgyhogy adja magát a kérdés, hogy a két művészeti között, a festészet és a költészet között volt-e valami időbeli Eltérés, vagy ezek együtt jelentek -e meg az életben, vagy hogy rajzolódott ez a kettős dolog nálad? Igen, ez egy jó kérdés. Tudod, önképpen, hát mindenképpen a festészet, a képzőművészet az előbb jelen volt az életemben, mint a költészet maga. Tehát festészettel egészen kislánykorom óta foglalkozom. Édesanyám révén is képzőművész, óvóda pedagógus, és ezért például jártam hozzá már egészen kislánykoromban a Nyíregyházi Képzőművészeti Egyetemre, és ott én is bekapcsolódtam a nagyok közé, ha kellett szobrázkodtam, ha kellett festettem, és mindig nagy szeretettel mutattam meg az egyetemi tanárnak, hogy ez enyémet is osztályozza le. Egy kisgyereket, bocsánat, hogy szabadba vettem azok az eszközök nyűgözik le, ami egy ilyen műteremben van Mondolok itt a ecsetekre, a palettákra, a színekre, a, a, a, a szoborornak ezt a gyúrhatósága, tehát innen jöttek ezek az igazi impulzusok? Mindenképpen lenyűgözött az egész, és ez egy, az egész egy, egy, egy életérzés volt, ahogyan én benne felnőttem ebben a, a, a festékeknek az illatában, mámorában, ahogy például nagyon élveztem azokat a pillanatokat, amikor például a, a műterem, ahol a anyukám dolgozott, vagy, vagy vagy ahol műhelye volt, vagy egy májvaligeti műhely helye a gyerekekkel foglalkozott, és akkor ott például északában ott voltam vele, és én magam is bekapcsolódtam az egészbe, festettem, és, és közben pedig, amit még megigyeznék emellé, hogy ugye szónakon nőttem fel, és 15 éves koromig és a szónaki művésztelepen ö, ö, jelen voltam, és oda jártam ö, többek között Királygyörgy festőművészhez, va, ö, és, ö, és, és az egész ö, az életem része volt. Tehát ö, tulajdonképpen ez, amit mondasz, hogy, hogy ez egy gyereknek ö, nagyon meghatározó élmények, ez a ö, például a gyurmának a az, az az ecset, meg minden, és, és, és, és ezután jött a, a költészet, de közben ott volt a tánc is maga, és a táncon belül a zeneiség, és, és ezek a művészeti ág, akik egybefonódtak, és összekapcsolódtak, és szerintem ugye hát egészen fiatalon kezdtem el költészetmélyet foglalkozni, és akkor én magam is így gondolkoztam, hogy hogy, hogy hogyan tudtam ö, olyan verseket megírni, amik, ö, amik, és most hogy egy kicsit a saját költészetemről beszéljek, hogy nem túl patetikusak, vagy ö, szóval, hogy, hogy megállnak a, azokon a bizonyos lábakon, és, és szerintem pont amiatt van, hogy, hogy ezekből merítkeztem, és, és, és ezek már adtak egyfajta keretet ö, mindennek. Szóval, szóval először volt a festészet, utána a balett, és közben, és utána a költészet, de a költészet is jelen volt az életemben valamilyen módon, csak erre később döbbentem -e rá, például azt írtam le... De később igen. is döbbentelek rá, kb. 5 percet még lesz, hogy később döbbenjél mert most arra kérnélek meg, hogy az első verset, amit hoztam ma az adásból olvas föl, utána pedig egy újabb zenével folytatjuk a belső közés, és utána már beszélgetünk a költészet origójáról, megígérem. van. Nem ez volt a fontos. Szőcs Gézámlékére. Mikor majd alvó szeretőd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 Hajtalanul alszik egykori szeretőd. le a költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő választásában hallottuk Björktől a Bachelorette című dalt, és ott hagytuk abba az előző szakasz végén, hogy a költészet, a versírás, az irodalom hogyan jelent meg az életedbe, illetve az, hogy a festészet, a tánc és az irodalom egy ilyen harmonikus mellérendelésben van az életedbe, ami a szerencsésebb véglet, mert a rossz, amikor ezekből ilyen false-torse hierarchiák jönnek létre, és az egyikben az ember ügyes, a másikban kevésbé ügyes, és mindig méricskéli kéli De ez valahogy te sikeresen Elkerülöd. Nyilván, ezek között a művészeti ágak között mindenképpen az egyik kiemelkedőbb, mint a másik. Tehát mint minden művészeti ágban, hogy teljesen benne kell lennie az embernek ahhoz, hogy ne csak amatőr szinten tudjon benne működni. Tehát, hogy. Itt amikor például a balettal foglalkoztam, akkor, akkor még ugye akkor nem volt a költészet csak a festészet mellette, akkor, akkor teljesen annak szenteltem az életemet, és, és ilyen szakirányba szerettem volna, aztán tovább is menni, és akkor el is mentem felvételizni fel a a Pécsi Művészeti szakgimnáziumba, csak ott az utolsó rostávban kiestem, mert hát egy balatosnak, annak minden hogyan kell hajlania -e hmm. meg nyúlnia, úgyhogy azt, és akkor jött, hogy akkor én inkább akkor a festészettel, és akkor fel is vettek egy, egy művészeti középiskolából, festőszakot elvégeztem. Ezek után teljesen logikus, hogy költő lettél. Ja? E, teljesen, <laughs> igen, akkor ebből logikusan következik. Nem, hát ez úgy volt, hogy akkor 16 évesen itt tudat alatt valami újat akartam kipróbálni, és akkor felfedeztem magamnak Pető Andrásnak a szépírói kurzusát, a Kodolányi János Egyetemen, és ott egy évet jártam líra modulra, És ott, akkor ott indult el tulajdonképpen ez a költészeti kiteljesedés, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, és te előtte költészetből a klasszikusokat, vagy a ma már klasszikusnak számító 20. századot szeretted, ismerted, vagy a kortás költészetet is? Igen, ez megint csak egy érdekes dolog nálam, hogy én nekem mindenképpen a kortás költészetet mondanám, és, és ez a vers írásom, az én saját költészetemre olyan szempontból pozitív volt, hogy hogy ugye szokták mondani, tehát például a saját uh, mesterem Petőt Szandrás is attól félt, amikor megmutatta neki az első verseimet, hogy azok esetleg túl, túlzottan patetikusak lesznek, vagy uh, hasonlók, és talán azért nem voltak, mert aki sok klasszikust olvas uh, így kamaszként, akkor hát ez uh, mondjuk hatása lesz akkor a költészetére is, hogy egy kicsit uh, túl régiás, és amit régiesebb, az uh, így patetikus egy versben, és nekem pedig így a, tehát én például a Fenyvesi Ottónak a verseit úgy olvastam kisránykoromban, mint a Bibliát, egy, uh -huh. hogy édesanyám az ölébe ütötött, és akkor azokat együtt olvastuk. Szóval érdekes volt, hogy gyerekkoromban nem is, nem is a mesek, könyvek, meg a, azok is persze, de hogy nem azok a szokványos ö, ö, szövegek hatottak rám, vagy nem azokat olvastam, mint ö, ahogy szokták azt, vagy vagy, hanem, hanem inkább a kortárs költészetet. Például ott volt Ladik Katalin az megint csak nagyon meghatározó volt számomra. Azt ö, olyan szempontból is, hogy amikor 14-5 éves voltam, akkor, akkoriban még szónokról, Budapesten jártam fel hozzá, hogy felkészítsen az Ali Csodaországban című performánszomra. Uh -huh. um, és jártam hozzá a lakására, és akkor ott felkészített rá egy pécsi balettművésszel együtt. Úgyhogy, és ezek a művészeti ágok egyébként mind-mind összekapcsolódnak, tehát van egy közös pontjuk, és, és nekem ilyen szempontból tényleg az, hogy nagyon pozitív hatással van ez rám, hogy amikor például megírok egy verset, akkor kicsit amint, hogy táncolnék, vagy, a, vagy például az, hogy megírok egy verset, azt lefestem, megfestek valamit, azt leírom, és akkor mind-mind ilyen hatások érik a De hogy mi is ez a közös pont, azt majd a következő beszélgetésnél kérdezem, előtte jöjjön a következő vers és a következő általat hozott zene. Férmamentumokon át. Kideszkázódott az ég felettetek. Szeget bele az Isten. Rései között fénylik ki belőle a régmúltatok. Azért van ez, hogy gondolkodásra és rációra képesek legyetek. Hogy érezzétek a rossznak valóját, súlyát, a jónak erejét, hitét. Hogy lássátok magatok, milyenek voltatok, És sejthessétek, milyenek lesztek. A rések közé minden puha jóság, És minden harsogó gonosztett tett, Helyet présel önmagának. Égbe, a minden hatóság égébe temetitek, Minden egyes percván lelketeket, Ami vérmesen és izzon süt rátok, a bedeszkázott firmamentumokon át. <Szorítan> Azt <laughs> Butterflies all oh, having fun You know what I mean Sleep in When the day is done That's what I mean It's a new world Arca Veronika hatta elő Nina Simone Feeling Good című dalát, és a zenét pedig nagy lehozta mai vendégünk itt a belső közlésbe, a mikrofonnál pedig továbbra is Szegő Jánost hallják. Azért is forszíroztam egy kicsit itt a mestereket a pályakezdésnél, mert aki a köteteidet olvassa, azt láthatja, hogy nagyon sok benne az utalás, a motto, az idézet, adott esetben meg az önidézet is. Tehát látszik, hogy neked nagyon fontos volt így a, vagy jelen időben fogalmazok talán még így ebbe a pályád első szakaszába, hogy azokat a azok klasszikus mestereket, akár a József Attila, aki mm -hmm. olyan, mint egy ilyen gyerekbetegség, hogy úgy át kell esni mindenkinek rajta, hogy a Petri fogalmazott, vagy a Kassák, aki egy másik nagyon fontos hagyomány, vagy Imáron megboldogult Szőcs Géza, de a Petőt Szandrás neve is elhangozhat, tehát, hogy azokat a koordinátapontokat fölrakd erre a térképre, amikhez képest te ki tudod alakítani a saját teredet. Ez mennyire van így? Um, amilyen, amiket a neveket felsoroltál, uh, például József Attila vagy Rembótnak uh, um, is írtak versek, um, meg még sorolhatnám, őket is nevezhetem uh, kismestereknek olyan szempontból, hogy um, ők uh, hatással voltak a költészetemre magára. Tehát uh, ezek másfajta hatások, mint például, amit Petőc András Radik Katalin uh, fenyvesi adott uh, nekem, de hogy, hogy, hogy ezek folyamatosan meghatároznak, és, és azon vettem észre magamat, hogy állandóan keressem az úgynevezett kismestereimet, uh -huh. akiktől még élek, tanulhatok és történeteket hallhatok, hiszen tényleg az ember holtáig tanul, és nyilván ezek más és más színben tűnnek fel, majd amikor 30-40-50 éves leszek, de hogy, hogy, hogy mindenképpen azért is, én, azért is választottam sok mottót, válogattam, azért válogattam sok mottót bele a kötetembe, mert, mert, mert úgy éreztem, hogy ez az egész költészetemre nagy hatással volt. Ö, illetve egyébként például a ö, Rembót ö, vagy, vagy, vagy József Attillát, ö, ők így konkrétan akkor kezdtek hatással lenni rám, amikor elkezdtem beesebb írni. Tehát, hogy azelőtt tényleg inkább a kortás költészet volt az, ami úgymond kihatással volt az írásraimra. Fordított sorrendben. A... Fordít, igen, uh -huh. és ez az, ami nálam érdekesen mindig kicsit ilyen fordított sorrendben mennek a dolgok. Uh -huh. Tehát, és ez, ez valamilyen szempontból bizonyos dolgokra negatív hatással lehet. Tehát, de. De, De másokra meg pozitív. Mások igen, szóval, hogy valamit valamiért. <gül> Mi viszont nem fordítunk a sorrendet, megint felolvasás kérnék tőled az Eljövetel című verset, és utána pedig egy újabb dallal folytatjuk a belső közlést. Eljövetel. Erről írni, ha lehetne. Növekvő fényről és örök nem létről. Keletkezésről, mirákulumról. Mert amikor felsírtam, hallottam, láttam őt is. Miként tárgya ki elém a fényözönt? Ami felé örökkön, örökké, keresve akarattal és akaratlanul. Milyen szép, ahogy évről évre, újra, újra, újra. Kis bőjtben, majd hajnali misén igazolaléssel, Csöndesen és váratlanul átalált az Isten. Erről írni, ha tudnék. Je Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa pa la, pa pa. pa Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Ma noire à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la, pa pa. pa La main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis France Excusez-moi moi je me casse de là j'en ai marre des lampes de bois regardez moi de toute manière je s'en veux pas je suis comme ça je suis comme ça je veux l'amour la joie de la bonne humeur ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur moi je veux crever la main sur le cœur Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Köszönöm le a költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés megadásában. a az előbb az ő választásában hallottuk zásztól a Zsövő című számot. És eddigi kétköteted két köteted azt mutatja nekem, hogy egyszer egyrészt nagyon szeretsz is verset írni, de nagyon tudatosan rendezed ezeket a megírt szövegeidet különböző szerkezetekbe, ugye légörvény, kőhullás, mintha az elemeknek is lenne egy nagyon erős metaforikus jelentése, a különböző ciklusoknak is, mintha ez a kettős működés lenne benne a költészetben a spontaneitás, meg a tudatosság. Ez mennyire illik rád ez a leírás? Ez a kettő így végül is jó megfogalmazás. Én Egyébként kicsit ilyen naív költőnek mondanám magamat, mert az egész számomra, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, egyfajta játék volt. És ezt a játékosságot egyébként igyekszem megtartani, mert hogyha nem, akkor akkor elkezdenék így izgulni, vagy ráizgulni a dologra, és akkor szerintem akkor csak azért rossz a költészetre nézzem, mert mert akkor kiérződik a egy egyfajta erőlködés. És én mondjuk ezért örülök, hogy egyfajta ilyen gyermeki naivitással kezdtem el költészettel foglalkozni, és egyáltalán nem volt tudatos. Na most nyilván így 16 éves korom óta, hát eltelt négy év, és a négy év alatt én magam is sokat fejlődtem, és változtam, és formálódtam, és a gondolataim is már mások, mint például egy 16 évesek. Úgyhogy azt tudnám mondani erről, hogy a légörvénynek a folytatása volt egyébként most a most tavasszal megjelent külhullás, és a két kötet reflektál egymásra. Mm, ugye, át a légőrvény után mi következik, hullás? <gül> igen, a kettős indulás, Az föl is írtam egyébként a jegyzeteimbe, és hogy ez a két kötet nagyon erősen van egy vonulatban. <gül> igen, szóval. Igazából alatti tudatosság ez valahol nálam, hogy amikor megírtam a légővényt, akkor nem úgy írtam, nem úgy alattattam aztán össze a külhullás, legalábbis az elején, hogy akkor ez a folytatása lesz, viszont valahogy, hát így van ez a kéziratoknál is, hogy közbe formálódik uh -huh. maga a kézirat is, és és rájöttem, hogy, hogy, ez, hogy ez nagyon, tehát tényleg ráfektel egymással két kötet Aztán így, amikor betöltöttem így a, a 20. életévelmet, akkor, akkor azt, vagy hát inkább azt mondanám, hogy amikor megjelent a kőhullás, akkor. Ö, ö, azt döntöttem el magamban, vagy azt éreztem, hogy viszont a harmadik kötet már nem ezeknek a folytatása lesz, mert bizonyos dolgok már mások bennem, és máshogy élnek, és, és, és, és egyébként szerintem a légőrvényhez képest, hogyha mondhatok persze ilyet, a külhullás valamivel szerintem letisztultabb, ami nyilván valahol természetes is, de hogy a, hogy a harmadik kötet már valamennyire eltérű lesz ehhez a két kötethez képest. Munkacíme van már? Már még egyébként nincsen. Vannak ötletek, hogy mi lehet. Na most például van egy ilyen, hogy de hát inkább... Akkor nem kell erre válaszolni, inkább mondom a címet, az Abraküveg című verset felolvasását kérném Jó, utolsó okay. előtti vers a mai adásba. Ablaküveg. Úgy néz ki, mint az apám. Fehér ingje feszül a melkasán, nadrágja szára, súrolja a vonat linóleumát. Bőre kreol, olyan, amit megnéz az ember. Fején ígnek emelkednek az űzhajszálak. Kint integet anyám zavart félmosolja az arcán. A sötét ablaküvegen át nem nézhetünk egymás szemébe. Viharfúként fázik az orrom, zoknit húzok. Jegyet kér tőlem a fehér inges öreg. Méregetve néz, bizonytalanul nézi meg Budapest zágrebb menetjegyemet. Én is méregetve nézem őt. Nem nézünk egymás szemébe. Akár az én apám is lehetett volna jegy ellenőr, gondoltam magamban. Tanár lett, magyar tanít, magyaráz ahogyan csak tud. Végtére is hasonló a két szakma. Az egyik dolgozatokat pipál, a másik pedig csak remélheti, hogy pipálhat. Horvátok veszekednek a folyosó végén, de nem zavar. Hiányzott a balkán mondatok önfelett lazasága. Csak előre gondoltam magamban, talán vissza se kéne térnem. De hiányozna mindaz, amiből lettem. Hiányozna az anyami libbenő biztonsága. Távozik a jegyellenőr. Magamra maradok a hátizsákommal és lepipált menetjegyemmel. Valaki azt írja, hogy ne repüljek túl közel a naphoz. Tenger mélyére úszom. Ennyi volt a válaszom. Úgy nézett ki, mint az apám. Limpak, kötél, bónc, a kötél, ördöntős bónc, horrot cserél. Vár a harrikont, szirén a hang, megvodlik birkón, bár nem akart. Kerek a pillan, kezek a szám, végül egy ugrás, teplőre áll. Rá nem is lepesz, bőrébe ég, szirén a híj, és a labán. Tófárcsarokban, bombázó karban, sűvít az égen, Üszkös roman közt, pár tudsz rohan, tüzös kamenko a tőnkötében Tangoló lovak a fűrészborban, sötétről már van szegér sátor Bajon visít a hárokra borban, végülten buk a cigáncában zapęc z a z ponad erwisz gdy push koląb demonitans ponowała megwodot zwok ty berge patan türk zman oschkomna raschüber du tusz tenes ego demonans ubruisz kol wygławu tanza A belső közlés mai adásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk el nagy le a költővel. Az előbb az ő választásában hallottuk a Kabari Medránótól a Balkán Cirkusz, és még fogunk az utolsó felolvasás után is hallani egy számot, amelyen az akkor tíz éves Emil Weller játszott zongorán Bécsben négy évvel ezelőtt. Erre külön rá is kérdeznék, hisz, ha jól tudom, unokatestvéred ez a tehetséges fiatalember. Igen, akkor még tényleg csak tíz éves volt, és ő most Ausztriában él egyébként, és, ö, és hát szerintem nagyon büszke vagyok rá egyrészt, tehát ö, nyilván okkal válogattam be őt is a kedvenc zenészeim uh -huh. között. És a többit mi alapján válogatod? Változatos zenéket hoztál, és úgy veszem, hogy ez a sokfélesség egy kicsit reprezentálja a zene ízlésedet is, és talán a személyiségedet is. Igen. Mindegyik, amiket így összeválogattam, kis, kislánykori zenékezek. Akkor nagyon meghatározóak voltak, és egészen ez felnőttkoromig kitartott. Tehát ha ezeket a zenéket hallgatod, a Nyiregyházi festőiskola szagai akár, és figurái akár. elő is jönnek, akár. Igen. Um, de például ugye Gorán Bregovics, amikor kérdeztétek, vagy mondtátok, hogy küldjek a zenéket, akkor a Gorán Bregovics itt elsőként uh -huh. eszembe. Ez egyrészt azért is van nyilván, mert hát a vajdasági kötődés, meg a, hogy a nagyapám a szorvát, így ennek köszönhetően, én ezt az egész balkán mentalizmus, az egész életérzést így átvettem kiskorom óta, meg hát jártam ki a Horvátországba minden évben nyaranként. És és, és innen a balkán cirkusz is már érthető, de, cirkus, de a Björk igen. Az, az... Na, a Björk, a björk az, az megint csak tényleg egy kislánykori dolog nálam, hogy Egyrészt a videóklipje volt egyébként elsőként nekem Björknek, ami nagyon megrázott, tehát amit most lejátsz, lejátszottunk Zené Björktől, abban az van, hogy mm, talál egy, egy erdőben, egy könyvet, egy üres könyvet, üresek alapjai, és ő azt megtalálja, és leírja igazán abból az életét. Uh -huh. És kislányként még nem értettem a szöveget, de láttam a klipet, <gül> És teljesen kirázottad a hideg, és a mai napig liba bőrös vagyok tőle. Aztán egy nagyobb koromban már nem igazán hallgattam egyébként Björköt, viszont ugye annyira fontos számomra, hogy az is maradt, és ő, ő, aztán, ő is mindenképpen eszembe jutott. Aztán, ö, ö, igen, tehát biakről ennyit tudnék. Igen, ez most nem egy vizsgafelelet, és ez egyébként meg ö, tényleg ez olyan metaforikus is, hogy a erről volt szó. Utolsó kérdés az utolsó felolvasás előtt, hogy táncolsz magadba, amikor zenéket hallgatsz? hú, hát <gül> igen, igen, nagyon, nagyon sokat. Tehát például a, a, a barátnéimmel a, a Gorán Bregovics például a Csáho Bellájára hát iszonyú jókat szoktunk táncolni, meg, meg, meg éneket. Arra nem is lehet szerintem, nem. Itt, miközben ment én is. Szíven szerint táncra pördőltem valamiket. Hát most ebben a nehéz helyzetbe a koronaprikomizéria pont olyan zenéket igyekeztem egyébként összeválogatni, ami erőt adnak. És köszönjük szépen. Igen. Most ez hogy perdőj fel és akkor jön a távolban az Helyedülök. idegen most a végén okay. távolban az idegen távolban az idegen szólítom köszöntöm uram hogy van ma feje fölött a keselyű köröz messziről int zavartam fürkész látom ahogyan sóhajt toporog egymagában Hosszú kabátja, nehéz lehet a vadbörtől. Várom, hogy visszakérdezzen, hogy legalább kicsit megszólítson. Ismerjen meg, ne nézzen sem bolonnak, sem balgának. Énekelni kezd, vagy talán csak magában dudarászik. Nem akarja, hogy halljam. Nem akarja, hogy értsem. Ez zavar, ez zavar Ez a nap. Valamit jegyzetelni kezd, látom. Elképzelem, hogy miről. Talán csak listát ír bűneiről, talán csak levelet, kiket megcsalt, vagy akik megcsalták őt. Végzetről és alázatról. Írni arról, amiről beszélni nem lehet. Esteledik. Leül az utca szélre. Hátára száll a keselyű. simogatni kezdem. Emil Wellerzon, Gorásztál Ján AP Kacsmarek Finding Neverland című szerzeményét. A felvétel Bécsben készült 2017-ben. Az előadó, előadó akkor 10 éves volt, nem mellesleg pedig mai vendégünk nagy le a költő testvére, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, felolvasta megjelenés előtt, elő, előtt áll a verset és elhozta magával azokat a zenéket is, amelyek meghatározók a számára. Nagyon szépen köszönöm. Én is hogy nagyon szépen voltál. köszönöm. Talámbi minden jót kívánunk neked a költészetbe. Majdásunk végéhez értünk. Jövő héten Martonéva várja önöket Gábor aki dramaturgal, akit már, akit már drámaíróként is egyez a színházi szakma. Akár lesz frekvenci, akár nem, tartsanak velünk, illetve ha nem lesz, akkor annál inkább mutassuk meg, hogy itt vagyunk mindannyian. És ma addig is búcsúzom, megköszönöm a figyelmünket, további szép estét kívánok a hangmérnök Csorba László nevében is. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Felső közlés